Felicito, Bernat. Cuida-me-la bé. No, <sutem> ah, no, ho. Sinó, senyor, no ho veus, que Si no ho faig ja, no em vindrà un altre. Ligirem a Arnau. El teu senyor Llorenç de Ballena reclama els serveis de la teva dona per alletar el seu fill. Uh. Surt! Uh. lo Francesca! No els han trobat. Aquest és el taller d'en Grau Puig. Bernat! Dóna-li diners i que marxin. Només necessita que no el trobin durant un any i un dia. Treballaràs de sola sola a canviar de jazz, menjar i roba. El teu fill es quedarà dalt. La senyora Guillemó el cuidarà. Els nens, senyor, no hi són. Margarida, torna! Tot sol no puc! Esteu xops? Ha sigut l'Arnau! Ell ens ha a d'anar a la platja! Porteu-la! <tocs> per completar-me el meu fill és mort! <tocs> <tocs> és mort! Què fas? Deixa-ho! L'amo no vol que s'esborri. Vés a buscar aigua. No et convé desobeir. Digues al teu mestre que me'n vaig. És boig. Si el detenen em posaran un compromís per haver-lo amagat. Diu que és un home lliure. No m'importa el que digui ell! M'importa el mal que ens pugui fer a nosaltres. Fes-lo venir. Estimen? Què hi fas aquí? Tu no pots mirar. Per què no? Abans també et veia tu. M'has estat espiant? Tu també espies. Però són els meus cosins. I per què ja no jugues amb ells? No t'hi No t'hi amoïnis. Jo també ploro molt sovint. I per què plores? A vegades, quan penso en ma mare. És morta? No. I què hi fas, aquí, si tens mare? Per què no estàs amb ella? No puc. No és a casa? No. Sí que és a casa. I per què no pots estar amb ella? Està malalta? I, doncs, vine. Així te'n vols anar d'aquesta casa. Què penses fer? Buscaré feina. Seu. Seu, et dic. Quan en Jaume m'ha dit les teves intencions, he parlat amb ta germana i m'ha demanat que em compadeixi de tu. No em cal compassió. Fa que treballo durament. Va ser el tracte i tu el vas acceptar. Però no em vaig vendre com a esclou. No em vaig vendre per ser humiliat. Oblidem la compassió. No tens cap ofici. Barcelona és plena de gent com tu que no troba feina i s'acaba morint de gana. És el que vols parlar l'Arnau? que corri la mateixa sort que el meu fill, Te germana no ho resistiria. Et diré què farem. Si t'interessa, seguiràs treballant aquí amb la paga d'un obrer no qualificat. Et descomptaré llit i menjar. Els teus i els del teu fill. Amb una condició. Quina? Vull que l'Arnau sigui aprenent. Ho serà quan en tingui l'edat. Ho vull per escrit. Ho tindràs. vingut abans. El sol encara no ha arribat al migdia. Què passarés? Viinc amb un amic? Me'alegro que tinguis amics. Com es diu? Arnau. és aquí? Sí, mare. Hola, Arnau. Hola no. senyora, Quants anys tens? Nou. Espero que us entengueu bé, tu i el meu Joanet. I que conserveu sempre la vostra amistat. No hi ha res millor al món que bon amic. Tingueu-ho sempre en compte. Viu allà tancada des que va néixer el Joanet. Ell no l'ha vist mai. Son pare no li permet. Hi ha coses que les entendràs quan siguis gran. Ja sóc gran. Expliqueu-m'ho. Si una dona no es comporta com Déu humana i se'n va amb un altre home, el seu marit pot castigar-la, tancant-la per tota la vida. És la llei. Com era, ma mare? No me'n parleu mai. Ta mare... no va tenir sort. Va ser molt desgraciada. M'estimava? No em va tenir ocasió. Va morir en el part. La Javiba m'estimava. I jo també t'estimo. Però vos no sou una mare. Fins i tot en Joanet en té una que li acarona al cap. Tu també en tens una. A tots els nens que es queden sense mare, Déu els en dóna una altra. La Verge Maria. On és aquesta Maria? La Verge Maria. I és el cel. I de què em serveix una mare, que és el cel? No m'acariciarà... ni jugarà amb mi... ni em farà petons. Sí que ho farà. Enviarà els ocells perquè t'amanyaguin. Quan vegis un ocell, envia-li un missatge per la mare. Ja veuràs com se'n va volant pel cel per lliurar-li a la verge. Ell s'ho explicaran els uns als altres i algú vindrà a piolar alegrement al teu voltant. Però mai no la podré veure. Sí que la pots veure a les esglésies. I pots parlar amb ella. Ella et contestarà per mitjà dels ocells. A la nit, quan dormis. I t'estimarà més que cap altra mare. Ja ser aquí? Aquesta deu ser la catedral que estan construint. Això no és una catedral, noi! La catedral la paguen els nobles i la ciutat. Però aquesta església, que serà molt més important i bonica, la paga i la construeix el poble. I quina església és? La nova església, que s'aixeca en honor de Nostra Senyora, la Verge. La Verge Maria? La Verge Maria, Nostra Senyora del Mar. I on és? dins d'aquesta petita església. Però quan acabem la nova, tindrà el millor temple del món. Podríem veure-la? La verge? Naturalment, li agradarà molt que la visiteu. Àngel! Digue-li a mossèn Albert que aquests amics volen veure la verge. Veniu. M'ho Albert. Aquests nois volen veure la verge. Sabeu resar? Eh? Jo encara no. Digue-li a ton germà que te n'enseny. Aquí la teniu. Nostra senyora del mar. Maria. Una oració preciosa. Com us dieu? Arnau espanyol. I tu? Joan. Però em diu en Joanet. M'ho mm -hmm. sent. Podrem tornar algun dia a veure la verge? clar, sempre que vulgueu. Però espero que quan torneu, ja hagis ensenyat a rasar a ton germà. I ara? On aneu? No us podeu quedar aquí a l'obra, si el mestre us veu? L'home de la pedra. No. Aquell és en Ramon. Un bastaix Un què? Un paleta. No. Un bastaix Sabeu què és? Els traginers del mar. Els vesteixos carreguem i descarreguem les mercaderies dels vaixells a la platja i a l'inrevés. Com que no podem donar diners per la construcció, la nostra confraria transporta aquestes pedres per l'església, des de la pedrera de Montjuïc. Deuen passar molt. <laughs> Prova-ho i ho sabràs. I porteu aquestes pedres tan pesants per la verge? Per això Santa Maria del Mar serà la nostra església. L'església dels Masteixos, l'església del poble, la més bonica de totes. Quan l'acabem, la verge tindrà més llum que cap altra verge del món. Tindrà el temple més bonic que s'hagi conegut mai. Ja no estarà tancada entre murs baixos i foscos, sinó entre columnes altes i esbeltes, i absis que arribaran fins al cel. On ha de ser la verge? M'agradaria ser gran. Per què, fill? Per poder treballar. Vull ser un bastaix Poder portar pedres a l'església de la Verge. La mare estaria contenta. Encara ets massa jove. Aquestes pedres pesen molt. Però sí que pots ajudar. Com? Quan vinguin pel camí carregant les pedres, ofereix-los aigua fresca. Ja veuràs com t'ho agraeixen. Aigua, Aigua fresca pels pesteixos! Aigua, adé! Aigua fresca! Vosaltres, ajuda! Oh. Gràcies, nois. No en voleu més? No, gràcies. Hi altres bastaixos que us ho agrairan. Som-hi! Amunt! Aiguader! Aigua fresca pels bastaixos. Aquestes gallades deuen pesar més que les pedres. <ríe> Continuen, oi? I gràcies per mirar per nosaltres. La verge t'ho agrairà. Aigua fresca pels vesteixos! Qui és? Ni més ni menys que merenguer de Montagut. El d'obres de Santa Maria del Mar, el que mana! Aigua d'ent! Què feu? L'aigua és per tots. Tinc calor, algun problema? Cap senyor, seguiu el vostre camí. Perquè jo ho vull, no perquè tu m'ho diguis. Aigua, adé! De... On és la vostra mare? S'ha quedat al llit descansant. Diamona, el veguer ens espera! Senyor, la senyora està indisposada. Altre cop. Diamona! món no pots continuar així. Era tan petit. No puc suportar la idea que no el tornaré a veure. Tens més fills, en necessiten. Em tens a mi? Vull veure mon germà. El metge ha dit que has de menjar per agafar forces. El vull veure. No li donis més disgustos. Ja ha patit prou. No nos sols. Acosta't. Com et trobes? No gaire bé. I el teu fill? Està un xic, a al vestret. Sense ofici ni benefici. Serà un home honrat i treballador. Sé que l'Arnau no va tenir la culpa de res. Vaig ser molt injust amb ell. Si moro... No. Escolta... No, no permetré que en Grau puig obliri. Que vaig aixecar el negoci amb els diners de la teva herència. Creia que quan fóssim ciutadans la nostra sort canviaria. Però tot segueix igual. Confia en ell. No és com els nobles de les senyories on vam néixer. En el fons és bo i allà. Li donarà un ofici al teu fill. No us faltarà de res... quan jo no hi sigui. No ve la senyora Guillemona? Encara està malalta. Si no millora, em té molt pitjor. Algunes mares no aconsegueixen superar la pèrdua d'un fill. Si ell és mor, no sé com me'n sortiré. Confia en la providència divina. Si la Guillemona es mor, estaries en una posició immillorable per emparentar una noblesa. Segur que trobes algun noble arruïnat, disposat a lliurar te la seva filla a canvi de recuperar la seva posició econòmica. Tu obtindries un títol i ell, la salvació. Un noble arruïnat com tu? Anem, ens esperen. Passa'm l'aigua, eh? Sempre cal estar preparat per ser la ciutat et crida. Creixer. El senyor ha retingut un ramat propietat dels Cardissers de Barcelona. I per això l'ataquem? El bestiar de Barcelona té privilegi de pas i pastura a tot Catalunya. Ni tan sols el rei pot retenir un ramat destinat a Barcelona. Els vostres fills han de menjar la millor carn. I en Miquel encara més. Ah! Sort d'aquí! <laughs> El seu senyor s'havia apropiat mil arrobes de gra. I què va passar? Hi va haver una gran batalla. Ja ho pots ben dir. Una batalla sagnant i cruel. El senyor va pensar que els ciutadans de Barcelona no seríem capaços de lluitar. I va decidir fer-nos front. L'Aost va massacrar els seus soldats. Va prendre el castell i no em va deixar pedra sobre pedra. No ho oblidaré mai. I què va passar amb el senyor? Li van tallar el cap a la plaça del blat. i més poderosa del Mediterrani. Tothom ens té por. Però no hi ha hagut guerra. Si creixell no s'hagués rendit, qualsevol de nosaltres hauria pogut acabar ferit. O mort, t'hauria agradat, això? Doncs, a celebrar-ho! Ah! Ah! com si hagués ung guanyat una guerra. Ens tiraven flors i tot. I els bastaixos ens han posat a les ovelles. A les ovelles? Sí. Bernat. Teu germàna s'ha mort. L'has fet bé de comprar aquest palau. La meva filla no podia viure en un taller de terrisseria. I menys casar-me amb un ceramista. Nosaltres, els nobles, i tu ara ho ets tant com nosaltres, no podem dedicar-nos a l'artesania. Més vi, senyor Benó. Brindem per la unió de les nostres famílies i els mutus beneficis que comporta. Isabel Ho faré quan vegi les quadres plenes de cavalls. Sé que no és costum pels de la vostra classe, però jo sempre he muntat, oi, pare? Eh, sí, sí, sí, ets una gran amazona, sí, però vés una mica aviat perquè comencis amb retrets al teu flamant esport. No trobes? Tot arribarà, tranquil·la. Tindràs les millors quadres de Barcelona. Espero que sigui així. Els nobis! Els nobis! T'ho he lo No Ahmed. T'assents a ús? Eh, tu, al carro! Penses vendre'ns a tots? És això el que vols fer? L'Arnau i tu vindreu a Palau i treballareu a les quadres. No som els teus esclaus. Uns morts de gana és el que sou. Però lliures grau. Ciutadans lliures de Barcelona. Cap senyor ens pot reclamar com a pròfugs. Parla més fluix. Et vas comprometre a contractar l'Arnau com aprenint. Ja ha fet 10 anys. Les coses han canviat. M'he desfet del negoci, dels esclaus, de tot. Parla-li de mi al nou amor. Ja té la seva gent. Et portaré als tribunals si no compleixes. Vas fugir de Navarcles perquè vas matar un home ets un assassí. Qui hi té més a perdre? Anularem el tracte. A canvi te pujaré el salari El teu fill treballarà amb tu a les quadres Tindrà un sou podreu viure per compte vostra. Agraeix-li a ta germana M'alegro que li hagis trobat una bona feina, a l'Arnau. Els palafreners sempre són necessaris. Però ton fill m'ha dit que busqueu allotjament per dos. Sí. I el teu altre fill? Què penses fer amb en Joanet? Què passa? Ton pare. Li deu haver dit que no som germans. Acosta't, Joanet. M'agradaria que el Joanet fos el meu germà. Vine aquí, Joanet. Vine, va, no tinguis por. De debò que vol ser el meu fill. Això és un sí? I l'Oscena estava molt content. I en Bernat també estava content. I l'Arnau, és clar. Saps que l'Arnau vol que de gran siguin vesteixos? I a tot t'agradaria? M'estimo més ser mestre d'obres com en Berenguer. És el que mano. Et veig molt feliç, fill. Que ha vingut amb tu, l'Arnau. No, però sempre estem junts. Som com germans. Que et deus estar esperant. Adéu, mare. Adéu, Junet. Cuida't molt. Endavant. Passeu. I tu deus ser... L'Arnau. L'Arnau. Jo sóc en Pere, i ella la Mariona, la meva dona. Ets molt guapo. Com és que no has tingut més fills? Tinc un germà. Està ajudant a l'església i arribarà més tard. Tres hostes, Pere. Em devia confondre. Però no, en mengen dos, en mengen tres, no? Us ensenyaré la vostra peça. Per aquí, veniu. Ja el pots començar a raspallar. Els volen brillants com el sol, sense ni una engruna de pols. Amb les crineres i la cua que fa. Doncs has de retallar-les, trenar-les i guarnir-les. Per què volen uns cavalls amb tants i assets? Tu no n'has de fer res. Greixa bé el cuir de la montura i el guarniment. I no t'acostis als cavalls, això és cosa nostra. La teva filla ja m'ha explicat qui és el teu cunyat i el que va fer el teu nebot. La Margarida parla més del compte Va matar el teu fill. Com pots permetre que treballin aquí? No els vull a casa meva. I si tenim fills, t'arriscaràs a perdre'n un altre? Prou! Li vaig prometre a la Guillamona que me'n cuidaria. Tindràs tot el que vulguis, Isabel, tret d'això. I què dirà a mon pare quan sàpiga que tenim un assassí a Palau? Però no ho sabrà, veritat. O vols que tota la noblesa de Barcelona sàpiga que vius amb dos fugitius? ¿Quién es la señora Mariona? ¿Mara? ¡Mara! Vull una cosa. Hauries rigut molt. Et puc acariciar. T'has hagut de morir perquè poguéssim estar junts. Un Joanet, no sé on pot ser. No és a Santa Maria? L'he buscat allà i ningú l'ha vist. I si li ha passat alguna cosa? El trobarem. No t'amoïnis. Senyora Joana, heu vist el Joanet? Sóc aquí, Arnau. Joaneta, què ha passat? S'ha Em dic Bernat Estanyol. Aquest és el meu fill, amic del vostre. Jo no tinc cap fill. Però teniu dona. Teniu. És morta. El Joanet s'ha quedat atrapat amb ella i no pot sortir. És com hauria d'haver estat aquell bastard tota la vida. Què penseu fi Res. Demà, quan tiri l'habitació a terra, podrà sortir. No el podeu tenir tota la nit tancat. És casa meva i faig el que em dóna la gana! Avisaré el veguer. Espera! Treu-lo. I li dius que ara que sa mare és morta. No el vull tornar a veure per aquí. Per on entrem? Pel mateix lloc per on s'ha esmunyit tots aquests anys. Saltant al mur. Per casa va no passeu. I la mare? Vaig a entregar un feix de diners com a garantia de no matar aquella meuca. Ara, per fi, els podré recuperar. Joanet. Joanet. Si vols, li puc demanar la Verge que també et faci de mare. Joanet. Així em deia ma mare. I ja no hi és. Ara em dic Joan. Com sabré que la Verge vol ser la meva mare, si no en parla? Tu vindrà dia a la nit, mentre dormis, i per mitjà dels ocells. Dels ocells? Això és el més complicat. Ja t'ho explicarà el nostre pare. No podràs treure el cap d'aquí. T'estimes la verge? Ara és ma mare. ingreses li reses? No, només li parlo. Li explico coses meves. Continua, fill. Continua. He parlat amb el Diaca. Diu que podria aconseguir que et matessin en Joan a l'escola de la catedral. Les escoles són pels rics, mossèn. Aquesta no et costaria res. Aprendrà a llegir, a escriure, li donaran menjar. I quan faci 13 anys, podrà estudiar llatí, gramàtica, retòrica, aritmètica. I si és bon estudiant, podrà anar a la universitat. És una gran oportunitat. Digues almenys que tu pensaràs. L'Arnau el trobarà a faltar. No continuar vivint amb vosaltres. Si us digués que no, us en una decepció. S'ho mereix. Pot ser que algun dia vagi a tots aquests llocs que heu dit. No ho sé. Preferiria estar amb els cabells, com tu. No et pensis. Em passo tot el dia netejant. És molt avorrit. I això quan en Tomàs no inventa crits. Aprenent i fent cap allà estaràs molt més bé. Par Soriatoni un cas <fífrican> com tu terres Se n'exaltavi, ànimen meam. Ho acabo de netejar. <laughs> I què? Tu ets aquí per això. Eh? Què us pensava el tuit ton pare? Que em prendríeu el lloc, o què? Eh? No li tornis a posar la mà al damunt, al meu fill. Si el tornes a tocar, et mato. del teu fill. Què és que vol matar tots els hereus d'engrau Puig? La muntura estava bé. Miral com plora. Ens enís no ha plorat quan ha caigut del cabell per culpa seva. Deixa de plorar i demana'ns perdó. Oh pa! Estem esperant. Vull que els despatxis. És millor fer-los fora d'una vegada. No puc permetre tanta supervi en un mosso de quadre. Vull cal el pare continuï aquí, treballant pels teus fills. Vull que en tot moment recordi que estem pendents de les disculpes de l'Arnau, que aquell infame es disculpi amb els teus fills, i que tot Barcelona sàpiga com és la família de la teva primera dona, amb qui mai t'hauries d'haver casat. Si els fas fora, no demanaran perdó. I jo els vull veure humiliats. La muntura estava bé, ho juro. Et crec, fill. Per què he de demanar perdó? Vaig deixar tot el que tenia perquè poguessis ser lliure. Perquè ningú et pogués humiliar, com a mi. Ara som ciutadans. Ens hi podem negar. Tinc uns diners estalviats. Buscarem una feina millor. No en trobaràs en tot Barcelona. La baronessa ha enviat missatges a totes les quadres perquè ningú et contracti. Molt bonit! No tu vols preparar la montura perquè es trenqués, oi? Eh? Fes alguna cosa. Si no hagués sigut per la montura, hauria sigut per qualsevol altre motiu. La baronessa t'odia i diaràs sempre. Sap que no ets més que un cert fugitiu, i ton fill... <coughs> no tens escapatòria, Bernat Estanyol. Ton fill haurà de demanar perdó. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Pare. No, fill. No podem manar a tot Barcelona. Alguna cosa trobarem. En Tomàs m'ha dit que el teu cunyat segueix buscant feina. Em pot trobar? Ho tindrà difícil. Els subministraments es cassegen. I això afectarà tots els negocis. Per sort ara ja som nobles. Els nobles també tindrem problemes, filla. Les últimes collites han estat desastroses, el camp està massa poblat. I el poc que s'hi cull no arriba a les ciutats. S'ho mengen els camperols? Això és absurd. Catalunya és molt gran. Ja fa uns quants anys que els pagesos no conreen cereals, que és del que es menja. Es dediquen al lli, al raïm, l'oliva i altres luxes. Això ha enriquit els nobles terratinents i ens han anat molt bé els mercaders però la situació comença a ser insostenible. No espantis els teus fills, Grau. A Barcelona no ha faltat mai el pa. Fins ara, però aviat patirem verícia d'aquests ineptes. Com t'atreveixes a parlar així? Si els nobles haguessin invertit en les terres com els mercaders en els vaixells, no estaríem com estem. Però ells no els interessa el futur, sinó els diners fàcils. I això ens durà la ruïna. Però nosaltres podrem menjar? Podrem pagar el blat. Sí, n'hi ha. N'hi haurà d'haver. Sigui com sigui, en Bernat no ha de trobar feina. Això ara és el més important. Em sap creu, però he hagut de despatxar la meitat dels aprenents. És un any molt dolent. És el que em diuen a tot arreu. Jo em prou feines tinc per alimentar els meus fills. De debò que em sap greu. No trobarà feina enlloc no al meu pare. Què et sembla que he de fer? Ho has de decidir tu. Acosta't. Tu diràs. Vinc a demanar perdó. Doncs fes-ho. És així com ens penses demanar perdó? De'n veus? Us demano perdó a tots. No et sento. Us demano perdó a tots. Vés-nos als peus. De genoll.